315. Formarea și dezvoltarea lamaismului. Potrivit tradiției, budismul ar fi fost instaurat în Tibet de regele Srong Bristan Sampo 620-641, privit ulterior ca o emanație a lui Buddha. Dar este vreo de precizat eventuala contribuție a acestui suveran la răspândirea legii? Se știe că el respecta în parte măcar vechile practici religioase. Pe de altă parte, pare lucru sigur că mesajul budist era cunoscut înainte de secolul al VII-lea în anumite regiuni din Tibet. Ca religie de stat, budismul este atestat în documente oficiale pentru prima oară sub regele Cri Sron Led Bristan 755-797. Acest suveran, proclamat o emanație a lui Manjustri, a invitat în Tibet pe mari maeștri indieni, Santa Rakshita, Kamala Shila și Patma Sambava. Nota 11. În jurul acestuia din urmă s-a dezvoltat o dragă mitologie. I s-a atribuit convertirea Tibetului și unii îl considerau al doilea Buda. Închei nota. Sub ocrotirea regelui își disputau întâietatea două tendințe. Școala indiană, propovăduind o cale treptată a eliberării, și școala chineză, care propunea tehnici de iluminare instantanee. După ce a asistat la prezentarea și susținerea celor două metode, 792-794, regele a ales teza indiană. Acestă controversă vestită s-a desfășurat în mănăstirea Bysam-Yas, întemeiată de Cri-Sron, la începutul domniei lui. Este prima dintr-un șir de așezăminte monastice ce urmau să se zidească în cursul secolelor. Tot Kri Sron a fost cel din tâi suveran care a atribuit proprietății mănăstirilor inaugurând astfel procesul care a dat ca rezultat teocrația budistă din Tibet. și lui au consolidat caracterul de religie oficială a budismului. În secolul al IX lea călugării se bucură de o situație privilegiată și primesc proprietăți din ce în ce mai însemnate. Regele Ralpa Khan 815-833 a stârnit prin excesul său de zel în favoarea călugărilor, împotrivirea nobililor. El a murit, asasinat și fratele său care i-a urmat la tron, 838-842, a declanșat o violentă persecuție împotriva budiștilor. Potrivit unor cronici târzii, el sprijina cu hotărâre religia bon. Este însă și el asasinat și după moartea sa, țara a divizată în principate care se înfruntau continuu cade de în anarhie. Timp de un sacru, budismul e interzis. Templele sunt profanate, călugării sunt amenințați cu moartea, constrânște să se căsătorească sau să îmbrățișeze religia bon. Instituțiile ecleziastice se prăbușesc, bibliotecile sunt distruse. Totuși, un anumit număr de călugări și supraviețuiesc, mai ales în provinciile marginale. Această perioadă de persecuție și anarhie favorizează răspândirea magiei și practicilor tantrice de tip orgiastic. Pre anul 970 e Ces Od, un rege budist din Tibetul Occidental, îl trimite pe Gen. Bzan Po, 958-1055, în Cașmir, în căutarea maestrilor indieni. Rin Chen organizează o școală și purce de la traducerea textelor canonice și la revizuirea vechilor traduceri. Nota 12. El a schițat astfel fundamentele Marelui Corpus Scripturar, cele 100 de volume ce formează Kanjur, cuprinsind cuvintele lui Buddha și cele 225 de volume ce alcătuiesc Tanjur, traducerea comentariilor și tratatelor sistematice redactate de autori indieni. Închei nota. În 1042, sosește în Tibetul Occidental un mare maestru tantric, Atisha. El îi inițiază pe Rin Chen, înaintat de acum în vârstă, și pe discipolul lui. Dintre aceștia, Brom Sron ajunge reprezentantul cel mai autorizat al tradiției predate de Atisha. Este vorba de o adevărată reformă vizând restaurarea structurilor originare ale budismului, o conduită morală severă a călugărilor celibatul, asceza, metodele tradiționale de meditație, etc. Rolul gurului în tibetană Lama capătă o importanță considerabilă. Reforma lui Atisha și a urmașilor lui pune temeiurile a ceea ce va deveni mai târziu școala virtuoșilor, Gelukba. Dar un anumit număr de credincioși care se reclamau de la Padmasambava nu au acceptat această reformă. Cu vremea, ei se vor autodefini cei vechi, mapa se scrie n y i n g m -a -p -a. Între secolele 11 XI și 14 apare un șir de mari maestri spirituali, creatori de noi școli și întemeietori de mănăstiri, care ajung vestite. Călucării tibetani întreprind călătorii în India, Kashmir și Nepal în căutarea de guru vestiți, cu speranța de a fi inițiați în misterele eliberării, mai ales cele tantrice. Este epoca yoghinilor, a misticilor și magicienilor celebri, Naropa, Marpa, Milarepa. Insistă și organizează diverse școli, dintre care unele cu timpul se vor scinda în mai multe ramuri. Inutil să le enumerăm. E de ajuns să cităm numele lui Bit Song ca. 1359-1419 Reformator viguros în tradiția lui Atisha și întemeietor al școlii de mare viitor Ai cărei adepți au primit numele de înnoitor sau virtuoși Gelucba Bitsong k Kapa se scrie B-T-S-O-N-G-K-H-A-P-A a. Gelucba se scrie g l u g p a al treilea urmaș al lui Bit Song Kappa a primit titlul de Dalai Lama 1578. Sub al cincilea Dalai Lama 1617-1682, credincioșii Gelukba au reușit să triumfe definitiv. De atunci și până azi, Dalai Lama e recunoscut drept singurul șef religios și politic al țării. Resursele mănăstirilor, precum și marele număr de călugări, savani și maestrii spirituali de obotiv, au asigurat forța și stabilitatea teocrației la maiste. Cât privește pe cei vechi, și Ning Mapa, ei recunosc în afară de transmiterea orală în întreruptă a doctrinei, revelațiile dobândite prin inspirația extatică a unui mistic emitent sau păstrate în cărți ascunse în vremea persecuțiilor și descoperite ulterior. Ca și la Bonpo, mare marea epoca a descoperirilor de texte se întinde la cei vechi din secolul al XI-lea până în al XIV-lea. Un călugăr foarte înzestrat și pătrunzător, clon Chen, secolul al XIV-lea, a organizat ansamblul tradițiilor Ning Mapa într-un sistem teoretic bine articulat. Paradoxal, adevărata renașterea celor vechi începe cu secolul al XVII-lea. Totuși, în ciuda diferențelor de ordin filozofic și mai ales a diversității ritualurilor între cei vechi și cei noi, nu s-a produs o ruptură adevărată. În secolul al XIX-lea se precizată o mișcare de tip eclectic, urmărind integrarea tuturor școlilor budiste tradiționale.